sentís el faema sin tú ni xerrar Bueno, queridos ointes, é que lhes informaba Monsca, falábamos antes con Óscar con, con respecto a unha información que nos chegou Unha noticia que nos chegou aquí A, a redacción Interesante, falando do Concello de Carballo O Concello de Carballo celebrará En 2023 o ano De Xestal Voues a falar deste de señor O Concello celebrará un humorista e folclorista Un dos seus residentes Máis populares poude decir quen era. Vamos a ver, por lo menos vou a, a información que nos chega dentro do concello é esta, pero despois ampliarélles muitísimo máis, xa veredes. Concello de Carballo celebra o do ano 2023 o 90 aniversario do nacemento e o 30 do seu pasamento. Estamos falando de Carlos Díaz Gestal. O Gestal. Buscando recuperar o e poñer en valor a figura do humorista e músico que, aínda que nacido na Coruña, residiu no lugar de Seixo, Lema, durante máis de 20 anos ata o seu falecemento. O seu Oxestal foi un personaxe que acadou fama e popularidade na súa época a través das grabacións humorísticas distribuídas en disco e casetes con éxito de vendas e cuxa obra é, hoxe, imposible de encontrar fora de centros de documentación como o Arquivo Sonoro de Galicia e outros que existen por aí en algunha biblioteca, seguro que tamén se poden atopar algúns dos seus eh, casetes. O Sextal empregou o humor como un xeito de activismo e reivindicou a nosa cultura conseguindo un grande éxito. pola súa faceta musical, a él se lle debe a popularización de pezas como a marcha do antigo reino de Galicia, a foliada de Montemayor, ou a celeberrima a pago candil que durante moitos anos pechaba ou pechou, fechaba o programa luar entre moitas outras pezas que el mesmo recollía e gravaba. ademais foi impulsor de formacións corais e participou de agrupacións tradicionais o filólogo Joan Xavier Valdomir Cabanas publicou en 2013 da manda editorial académica de española o libro Oxestal Contador de Contos non que se chegou ao traballo deste humorista mediante a análise de 83 83 dos seus relatos. O sea, nada menos que 83 relatos. Carai. bueno Non é a primeira vez que de, de o Concello de Carvalho se rende homenaxe a esta figura singular, xa o sea, que no ano 2010 se levaron a cabo accións neste sentido, pero agora o goberno municipal levará a pleno o vi nesta semana unha que ven esa proposta que se materializará coa declaración do ano que ven como ano de xestal a proposta inclui ademais a realización das xestios precisas para o traslado dos seus restos mortais dende o cemiterio porrecal de San Martiño de Razo onde foi soterrado nun nicho cedido provisionalmente para trasladálo ao cemiterio municipal de Carballo a creación dunha comisión organizadora dos atos conmemorativos do ano de Xostal presidida polo alcalde ou persoa en que en delegue e formada por persoal de distintas áreas municipales e representantes de entidades en medios de comunicación aos que estivo ligado Carlos Díaz Gestal durante a súa estadía en Carballo, e o traslado deste acordo aos concellos nos que residiu ao longo da súa vida, así como a Xunta de Galicia e a deputación da Coluña, para que consideren sumarse a conmemoración deste ano do xestal para o 2023. Después ampliamos a información, posto que, eh, un, como nos dicía antes o noso correspondente... Oscar, falouse, o falamos de un CD, ¿no? Y entonces queremos hablar ya de él. Vamos a hablar. Un poquito más de música. Tocara de noche Con la luna y aunque Nevara de noche Con la luna y aunque Nevara y Eres amigo mío quiero cásate con mi amante si yo me muero cásate con mi amante si yo